Vad jag? är någonting med vecka 20... Ah! Nej! Mina damer och herrar, välkomna till ännu ett avsnitt av Triggervarning. Där vi denna gång ska diskutera kring den lataste generationen. Eller den alternativa titeln... Orkaviens vi ens banda in det här avsnittet? Uh, uh, uh, ska vi börja? Uh, uh, jag tror det. Ja, uh, social ja, hej, hej, någonting fyntigt, kakka, välkomna till uh, vad, vi nu, vad vi nu heter, inte vet Spelar det någon roll mm. längre? Uh, triggervarning at gmail.com Kacka. Mm. Mycket, mycket bra. Ja, såklart så finns vi också på Twitter uh, där som at triggervarning 1. Mm. Vad är det? Måste jag säga något med? Uh, jo, jo, ursäkta. Det var, uh, det, vi finns ju också på Facebook. Så var det ju. Ja. Oh. Vill du säga något om det? Fine. Uh, vi ett Triggervarning på Facebook också. Den kommer man ska lyssna ut det. Efter satan 129 avsnitt. Ja. Där har vi. Mm. Är vi den lataste generationen? Jag tycker inte. <laughs> Hej då. Ja. Ja, Okej, okay. hej då. tack. Mina damer och herrar, ni har lyssnat på ett, ännu ett avsnitt av Triggervarning. Uh, visst var det slappt? That's what she said. <laughs> Triggervarning är inte en svenska ylepodd. Um, no, um, ni får men... vad ni betalar för. <laughs> <laughs> ja, alltså inget. Nå no, men, <laughs> Och på sidor. Mm. Är vi den lataste generationen, jag frågar öppet och ärligt. Okej. Okay. No. Och vad är vår generation? Jag menar tekniskt sett är det väl uh, den, den fabulösa 83-ån, vilket ju vi alla kan ena som en utsökt ångång. Men jag tror att vi jo. kanske inte kan isolera till bara 1983, utan kanske mer generellt, vad ska vi säga då, mm -hmm. 80-talister, No, no, no, men, ja, det, var, det, det skulle vara min, jag säga, min fråga tillbaka till din fråga. Det mm. skulle just vara att hur definierar vi generationer? Tar vi, tar vi den traditionella generation X versus då millennials eller då generation Z? Vill vi gå så långt tillbaka. Är vi liksom så sådär, uh, sådär honorary boomers. <laughs> alltså ja, frågan är. Ja, frågan är men, ju att hur vill vi hur vill vi göra? Eller delar vi upp det enligt årtion som. Ja, alltså, 50 60, 70, 80, 90 och, och, och, and beyond. Men det roliga är för att alla uh, alltså som de här de här generation X-arna börjar ju som ha växt upp redan, men alltså de här millennials, så de börjar just nu komma i en ålder, där de börjar självreflektera på ett oironiskt sätt, mer som sådär att, att de börjar inse att kanske de också blir gamla och liksom måste klippa sig och skaffa eller skaffa jobben då. men att alla så känner någon jävla boomer som står och talar om efterkrigstiden Och liksom att hur mycket bättre det var förr om man kanske ska rösta på sand finländerna. Men att som. Jag vet inte mm. för att jag känner som att. Som, som 80-talist. Eller kanske som en 80-talist ja. som inte. Någonsin aspirerat att sig varit sig gammal eller hopplös modern. Så blir man som fast i en sån vakuum av. Okej, okay, men jag vill inte liksom bo i ett sagolikt litet pötte i skogen. 300 kilometer från närmaste levande människa. Och jag vill inte ja. heller liksom bo i liksom en, en sån här kristall- uh, av vart av Helsingfors och läva ut min veritabla diskvägsrealism. Där jag skär mig själv och piller och liksom arbetar någonstans i centrum. Att jag är liksom på mig när jag är under. Så att... Var hamnar jag? Det finns ingen ja. exakt generation för oss, så kanske vi är den normalaste generationen. No, jag tänkte ju kanske lite uh, lite väl, väl att ta i kanske att nu ge sig själv den, den beteckningen så här tidigt i avsnittet. Nej. No, I decide what is sexy. <laughs> <laughs> uh, jag tänkte jag tänkte mer alltså att vi går ribban är lägst än en gång. Men jag är ganska talande för alla programmet. ja Jag skulle kanske vilja lägga fram det att den lataste generationen är inte i princip bunden till en viss åldersmässig generation. Jag skulle kanske lägga fram det som att den lataste generationen är så att säga de liksom åren som vi är i nu och att det kan gälla människor ur flera olika generationer Ja, Jaha, just så Där. Ja, men jag, ja. jag, jag, jag försökte ja, ja. Mina damer och herrar Jag kommer tack då vilja ha konversation som någon slags debatt och jag bara kommer, nej <laughs> Nej Nej, jo, nej så jag förstår ja. vad du säger uh, att som, uh, Du håller kanske... inte med om det jag bara liksom, grejen att du säger någonting ja. jag vill bara ta ner dig för då får jag hävdar ja, ja, ja, Jag bara så. jag hävdar till en moralisk överhöghet som jag illa besitter. Men att um, som så här etik och kanske så här diskurs uh, logik och för och sina, att jag bara jag bara tänker att vi kanske skulle kunna diskutera den här eran, eller den här tidsepoken vi lever i närmare om en liten stund men att om man ja. faktiskt kollar på generationerna som faktiskt mm -hmm. har jag avsnitt, jag vet, är avsnitt um, ja, ja. rätt ska vara rätt Berkele att det finns ju som det finns alltid någon slags snävhuggen maxim och för mig så går det ungefär så här jag har väldigt lätt att kalla generationer som är födda efter mig för lata. Men när jag känner att jag har liksom mycket svårare att kalla de som kom före mig lata. För att jag är känd för länge sedan. Och liksom det här är bara jag måste väl göra något sån här, här uttalande innan jag fortsätter. Att som, jag är en otroligt bekväm människa. Jag är att mycket latare än de flesta. Men att det har jag rätt till för jag är så fantastisk vad alla andra områden som uppväger min lättja. Um, men att som, men jag vet att jag är liksom lat och värdelös så att jag är förmodligen mycket latare och värdelösa än folk som är födda bara för några år sedan fast jag är äldre än dem. Men att med det och som så här moraliskt så känns det som mm. att Generationerna som kom innan mig eller oss så ja. hade ändå på grund av bara sin äh, sin situation och liksom kanske de attityder som rådde en annan inställning till arbete eller kanske liksom vad äh, som så här fritid kanske är bättre ja. att uttrycka det. Medan jag är ju som att om någon säger nu får du lite lädigt vad ska du göra nu? Så då blir det ju som bara en virvelvind och liksom så här Dramatisk backmusik och liksom en orga och av liksom Nintendo chips och liksom att sitta mycket stilla. Medan för många som är födda innan mig så är det ju som trädgårdsarbete och snickra och måla och liksom sådär, liksom, you know, gay shit. Uh, och, ja. att som, och för alla som kommer efter mig så är det lite närmare det jag vill göra. Men liksom förmodligen in, in, invävt i någon jävla Instagram här. Vad som jag tycker. Och andra sidan. Men nu slösar ni bara tid. Nu skulle ni kunna bygga någonting. Och levela en karaktär i WoW Men att, du vet. Mm. Igen. Jag, menar, jag känner att liksom det är väldigt lätt att kalla ungdomen idag för lat. Medan det är svårt ja. att kalla liksom våra stamfäder för förlata. Så, att, så, mm. så tänker jag kanske. Jag tror att många faller i just det här träsket. De vill alltid på något vis tro att de är kanske mer raska och ivriga. Mer arbetskompetenta skulle säga. Yngre generationer. No, no, no, jag, jag funderar lite på det. Jag vet inte om det, om det nu hör, hör direkt hit. Det här kopplar kanske ihop med ett tidigare avsnitt. Nekrofilin eller Nej, faktiskt. Tänka sig, för egars så är här Åsnebryggan inte Rakt in i ett lik. Utan, uh. uh, utan det här gäller det avsnittet om att uh, arbeta sig själv sjuk. Ja, just det. Uh, mm. för jag, jag tänkte på den här. För, liksom situationen så, så rent samhälle så har ju ändrat. Uh, så att. Uh, är det nu tänkt att, att uh, dagens, vad ska vi säga, 20 plussare mm. har inte. Samma möjligheter att till exempel då komma in på uh, det här på, som på engelska skulle kallas för uh, property ladder. Alltså att, att man så att säga skulle bli, börja äga sitt eget hem. Nej, men att, det att, för att, att jag började, jag började... Förmögenhetsindexet har ju skiftat de senaste ja. 20-25 åren så alltså att du kan arbeta ja. ihjäl dig men du blir aldrig, inte aldrig rik för det. Ja, ja, och jag, och jag, tänk, jag undrar att det finns det också i, i den här tanken på att äh, man äh, sig har lätt att äh, då, lägga på en yngre generation. Äh, stämpeln av att av, lättja, av att vara lat. Äh, så att den är färgad av den där, en kanske nu då föråldrad förlegad tanke på att äh, jo, men att om du bara arbetar och är aktiv så kan du äga ditt eget hem? Vilket, ju, vilket i sig liksom inte stämmer längre. Men det är ju en attityd som de fortsättningsvis försöker puffa hårt med så kallad trickle-down economics. Och ja, alltså bara modernt som så här ganska oftast kopplat till extremhöga tankar att... Du vet, vi ja, jo, jo, bara får jo, alltså de en... blodsugande ja. invandrarna och liksom, du vet, slutar så mycket pengar till EU så kommer ju alla att äga ett eget hus och plötsligt kommer det att vara 1969 igen och alla ängar är gröna och allt. Och vi får ja, nu Finland igen. 1969 är alldeles för sent. Då hade ju hipperna kommit och förstört allting. Vi, vi talar 50-tal. Okej. Okay. Ja, jag tycker ju som att det här narrativet har skiftat nu att de, vill, de är så hippa nu de vill till 60-talet igen. Just så, so. mm. okej. Okay. No, more låt power inte. to you, man. Okej, okay, alltså har vi kommit till den punkten nu där vi sitter och käblar om uh, huruvida Nej. liksom Nej. Ja. Extrem högen, som så här fantasifostrar ja. lite ja. mer åt det ena ja. hållet eller lite ja. mer åt det andra hållet. Det ja. vi är på åt helt rätt håll i så fall, äntligen så ja. kommer vi till kärnan <laughs> Jag tänkte ja, att, jag, jag tänkte att kanske, vi, kanske vi inte ska gå in i det, i det hålan- den här gången. No, det är ju kanske Anche. något ormträsk vi kan undvika. Men det, det spelar ingen roll för att okej okay, liksom hey, hey, vi kan inte få tillbaka åt i tiden fast vi kastar ut alla nägrarna så kommer vi ändå inte kunna far tillbaka i tiden. Och, och vi har inte så många nägrar i Finland och de tar inte upp de tar inte upp en sempromille av statsbudgeten. Alltså negrarna alltså. Alltså jag bara säger alla ni som är så och bröda över att negrarna kommer att förstöra samhället. Okej. Okay. Um, för att de där jävla invandrarna, am I right? Att det är belastningen är strax över tusen personer i året. Hur kan vi? Vi dignar ju under bördan. Mm. Att... Jo, det, och det här är ju den så kallade massinvandringen. Men, men ja, kanske, kanske det, <laughs> det, det har ju inte att göra med... <laughs> ja. det, det har ju inte att göra med, med, med, med, med dagens, kvällens, morgonens tema. <laughs> Nej, men jag bara säger, vi hade ju faktiskt invandrare i Finland. Till och med ägrar. För det är så viktigt vilken hudfärg de har. Det, det är ju helt okej, okay, liksom du vet, vita människor som kommer hit det har aldrig varit något problem hur illa finska och svenska de än att tala du vet om de inte är mm. svenska men alltså, det, det är komplicerat mm. att har så många nivåer som jag inte förstår mig på för jag är normal mm. men att men vi hade ju som invandrare här tidigare och att som jag Finland har varit en mer mer eller mindre xenofobisk plats än någon annan stans i världen, men att om vi tittar på stora brosverige så de hade ju de hade ju ett helt annat förhållande till invandring och till liksom och Att som mm. äh, nu, nu behöver ju det här inte bli så politiskt men att du vet bara man håller fasit i hand så kan man ju ganska klart säga att det faktum att du idag inte kan äga någonting, att du är liksom i princip fast att du liksom är så mycket i skuld eller liksom att du är så pass liksom nedtryckt av uh, så här ständiga återkommande utgifter att du aldrig kan investera i någonting som skulle sägas försätta dig eventuellt i finansiell balans. Så det är ju mm. inte en tillfällighet för att vardagsmänniskan som tjänar exakt så mycket så att de aldrig kan byta som så här social nivå. Och att det är ju inte vi som sitter här. Liksom, ho, ho, ho. Oj, oj, tajtare med hatten Så de är inte själv tankar, utan tankar. Men du kan ju bara kolla. Och, att, mm. och hur har jag fel? Därför att jag känner människor som har arbetat i hela sitt liv. Och de är inte närmare att köpa ett hus eller en bostad. Och att när det sitter ja. folk... Uh, kanske våra föräldrars generation eller framförallt våra mor farföräldrars generationer och liksom alla på att voy, voy, vedde, när jag var 30 så då ägde jag ett hus och höll redan på byggen bygga man och jag hade och det och det och så sa jo, mm -hmm. jo, great story. Men att som så här gick det till på 70-talet du gick till i banken och sa, ja. hej jag skulle vilja ha ett lån. Varför vill du ha ett lån? Jag vill bygga ett hus. Vill du bygga ett hus? Ja, men jag behöver ett lån. För då kan jag ditt lån, betala av det på 30 år. Bygga ja. ditt fittans hus, bygga dem sitt fit hus Och sen efter 30 år så har äga de hus. Och bankerna liksom, tack för pengarna som blev jättemycket pengar för oss under tiden. Vad roligt att du fick ditt hus, det tycker vi. Ja. Men skulle du kunna vara ja. mig för kärringen skulle det vara ännu bättre. Slut. Att som, mm. Så gjorde man på 70-talet. Om du går ja. och gör samma sak idag så säger så är det första du säger efter att du vill ha ett lån. Så är det att ja, no, vi skulle behöva åtminstone uh, 25 000-100 000 som säkerhet. Mm. Uh, säger många. Och det är ungefär så långt ett samtal går. Ja. Jo, alltså, och, och det, är, det är ju den där. Och därför att köpa en lägenhet. Ja. Jo jo, men, men här, här, är ju kanske också en annan grej alltså igen, jag vet inte om det här igen hör direkt till det här ämnet men så alltså det är just vad gäller. Vi skulle ju inte diskutera nej. Nej, men, men för good skull det, det, det jag säger åt dig. För engelsk skola i etabsnitt, den kan inte göra någon koppling till nekrofili. Så liksom kan men du, du mig för och skull, och lyssna, No I men kan du kan du som nu, nu har du garderat två gånger. Nu är det liksom nog med det garderande. Okej, okay, äh, men om men du tar blir... upp nu den sådana där smyg, nekrofili så blir jag och lyssnarna väldigt upprörd. Ja, då, då är det så. Jag har ingen som helst tanke på att göra så. Det okay. äh, är ju bara när jag tänkte följa den här gången. Men, men alltså, min, eller min tanke här är egentligen att äh, när man tittar på en persons vad jag säga, möjlighet att få ett lån mm. så, så tittar man ju i princip på personens inkomster du tittar mm. så att säga, når, når dina inkomster en viss nivå uh, vad, vad jag tycker att där åtminstone känns lite förlegat är ju det att man inte tittar på personens betalförmåga För för, så att säga, det kan vara att du redan nu bor på hyra och betalar en, en, på så sätt en monatlig avgift som egentligen skulle motsvara låneavbetalning plus bolagshyra. Yes. Och, och, det, och det är det där som jag tänker, att, för då kan det se ut som att ah, men din årsinkomst är inte tillräcklig för ett sådant här lån. När dina monatliga boendeutgifter redan på en sån nivå att ja, svart du skulle ha möjlighet. Och det där tänker jag att kanske också finns lite som en, en grund här i att, i att det så att säga, blir svårt för personer så att säga som nu skulle vilja ta sig in på att det där vill börja så att jag äga sitt bo. Mm. Ja, men, ska vi bryta ner det här nu då? Väldigt kort för de allra dummaste ja no. Okej, okay. jo, vi, vi gillar de dumma. Mm. Uh, no. Det är så här att uh, vi, kan, vi kan använda nu då en bra analogi. Vi kan använda medicin. Uh, Nikolaj, mm -hmm. uh, ja. om, om du har en sjuk människa, uh, varför så är det mindre, mindre kostnadseffektivt att bota den här människan? Uh, för att bota personen så innebär att, så att säga, en, du kan mista en inkomstkälla. Så att säga, blir personen botad så behöver den ju inte fortsatt hjälp. Exakt, så då, behöver de inte, då är de inte resten av sitt liv beroende på de mediciner och de tjänster du ger henne. Mm, exakt. Ja. Så då blir ju nästa fråga, men det är ju helt moraliskt förkastligt. Varför kan man göra så? Ja, för, för vinst. Money, money must be funny in Richmans grunny. Men alltså det är pengar. Och det är ju som exakt samma motivation. Att som tidigare var bankare ett ställe det du gick för att Uh, sätta dina pengar och ta ut dina pengar och eventuellt sätta dina pengar där så att banken kunde använda dina pengar för att utföra andra lån och sysslor och så fick du en liten ränta på pengarna. Nu är banken i princip investeringskontor. Mm. De är inte intresserade av ja. låg- och medelinkomsttagare annat än ett sätt att hålla kapitalflödande Och de vill liksom, om de kan så vill de också placera dig som inte har några pengar i som liksom olika fonder och shit när dina pengar i princip är ganska stagnanta. Jag vill inte gå in i en investeringsdiskussion för att, Nej, nej, nej. Jag, ska, jag, ska, jag ska försöka hålla mig ifrån det. Nej, nej, men alltså som jag är medveten om att jo, du kan göra pengar på att investera. Men att blir det så stora pengar om du inte investerar stora pengar? Förmodligen inte. Kan du få med pengar av att göra det stå tid på det? Ja, men att i något skärd så blir det ett extra jobb och då blir det ju igen en kostnadseffektivitetsfråga. Men att, ja. men i korthet bankerna fungerar inte på samma sätt som de gjorde tidigare. Att bankerna tidigare så de hade inget business med vad du sätter dina pengar på. Och att ja. investera ett hus så var ändå en investering som de flesta ville fullgöra för att, när men, om du inte betalar ditt hus. Och då äger du inte ditt hus. Och då tar de huset ifrån dig. Och så har allt du har kämpat för varit för ingenting. Vad mm -hmm. kan få sitt till sist. Och att de har lagen på sin sida. Och så att det finns liksom en. Att, att bygga ett hus. Och sen om allting skiter sig. Ta huset. Det är ingen dålig investering. Sist och slutligen. Ja. Men att nu. Så är det liksom så att. Allt fler människor tvingas att bo på hyra. Det blir tyngre och tyngre att vara husägare. Det blir mer och mer skatter på det. det blir mer och mer tilläggskostnader på det. Medan det hård försäras folk att bo i hyresrätter av olika slag. Och att det här är ju igen att det genererar ständig inkomst. Och Vi behöver en station där det finns, det finns nödvändigtvis bostad åt allas behov. Så att om det kommer in någon då som, som du säger har en betalningsförmåga som kanske skulle överstiga eller gå helt jämnt ut, Ska vi säga: det, De betalar hyra. ska skulle vara helt fullt tillräckligt att betala uh, vad de ska behöva betala månatligen för att börja betala av ett hem. Så det finns ju som ingen moralisk förklaring varför de inte får göra där Det är ju helt att, Nå men när du har betalat av det så då är det inte längre en inkomst för någon, allra minst yeah. för banken eller de här olika föreningarna och stämmorna som bankdirektören och många andra sitter i så vi säger nej och en väldigt bra tröskel är att sätta är då en ganska hög skulle säga investeringskostnad där och det är som, motherfucker, om jag hade de här pengarna redan ska jag inte behöva ett lån Ja yeah. Mm men att idag så måste du i princip ha pengar för att bevisa att du behöver pengarna du behöver för att du vet vad ja. du behöver pengar för. Och det läcker ja. ju ingen sens. Men att, är... men att för att inte gå för långt från den lataste generationen idag och den här mm -hmm. lättiga aspekten. Så att om du, jag vet inte vad som är realistiskt. Men att jag, säger att jag tror att du kan vara nästan vem som helst. Men liksom som småbarnsfader och liknande så mäter jag ju att det är ju inte alltid realistiskt. Men att om du säger bor, tillsamm bor ensam eller bor tillsammans med någon och ni behöver tänka på barn eller kroniska sjukdomar eller någonting liknande. Så tror jag inte att det är, om ni båda har ett stadigt jobb, så tror jag inte att det är överdrivet nog att ni ska kunna sätta undan 500-1000 euro i månaden. Mm -hmm. Om man riktigt är motiverad, det tror jag man skulle kunna klara av. Uh, ja, alltså i och för sig, det skulle, ja, det, det skulle nog kräva en del åtstramning dock. Jo, men att som, att nu säger jag 500 till 1000, därför att jag räknar det inte alltid maxvärdet varenda månad. Men, att som, men jag tycker att 500 med två arbetande vuxna, det känns som att det, det är görbart i vilket fall som helst. Men att om, vi, om, vi, om vi som tar i nödra kanten, men vi tar i övra för att det är lättare. Vi säger att nu lyckas det här paret sätta undan tusen euro i månaden. Ja. Nå, alltså, det är ju som det är ju 80 månader eller det är ju som 25 månader för att sätta ja. undan de pengar det krävs. Alltså mm. vad blir det då? Det är ju över sex år. Ja. Sex år 80. och tre månader. Alltså som ja. är ganska länge. Det är, det är länge. Och det här är som tusen euro varenda månad. Och det är bara liksom äh, för att få foten ja. i dörren. Så att du, du, många som har det här så kräver ju nästan andra människors hjälp. Innan de får det här lånet mm. de behöver. Och, de får fler, och många av dem får ändå inte lån. Därför att det kommer annan säkerhet där. Så att mm. jag bara vill ta tillbaka det till det här arbetsparadoxen. Det här att under en så lång tid. Så är det ju ganska många som tror jag, skulle stappa suget lite. Och att man tänker att ja. under hela den här tiden. Under nästan sex och ett halvt år som vi håller hållit på att... Slitigt hund här så skulle vi redan kunna börja betala av den här skiten ja. mm. det är ju inte de första människorna heller som har gjort ett sådant dumt val att de har tagit ett lån för att betala av ett lån och sen. Så... En, äh, pre precis ja, ja, ja eller den där, så att säga, kreditkortsrumban som ju kändes här från, från det stora landet i väst jo Nämen, det är som det är inte bara att gå till fabriken och arbeta Liksom, och att där är det ju också det börjar bli ganska normaliserat där då, att överlag om jag minns siffrorna rätt så tjänar vi ju om man liksom bara jämför index, så tjänar vi ju nu liksom en, en högst vanlig arbetstagare så tjänar väl ungefär nu lika mycket som så här procentuellt som de tjänar 80-talet det har blivit liksom någon eh 0,50 kanske är en procentsökning. Kanske mer, ja. kanske mindre. Men mm. å andra sidan, liksom inkomsten för chefer. Så det har ju gått upp äh, tiotusentals procent. Mm. Så någonting har ju hänt där. Nog. Ja. Så <coughs> jag vet inte riktigt att det känns som väldigt lustigt när någon kommer och säger att de har en hårdare och längre. Hur? På de mm. flesta arbetsplatser så kan du ju kan du själv bestämma. Att det är som liksom, att nej jag tänker jag skulle sitta här på kontoret till midnatt för jag vill ha med pengar. Så, ja men vi stänger ja. när du ska vara ut liksom. De mm. flesta har ju ett kontrakt hur mycket de ska arbeta och när. Och ja. Om du inte tänker att liksom dubbla jobb i vilket fall också i något tjäder så kommer du också att kommer ju också skatterna börja träffa dig till ett maxbelopp och att mm. de flesta arbetsplatser konstigt nog, så vill ju inte att deras arbetare ska uträtta när de sitter och sover på sitt riktiga jobb så att mm. du, du har du är en ganska liten box hur flitig du än är om du inte lyckas avancera till en. Liksom position väldigt fort. Eller du är så lycklig att du är på den, på den bra sidan av nepotismpolen. Mm. Ja, ja så att säga den här ärvda, ärvda förmögenheten är ju mer och mer. Eller en allt större del av så att säga den förmögenheten i världen så är ju ärvd. Uh, no, no, 60, men, vad var det de sa, liksom 60, 50, 70 procent ja, som alltså mm, ögonen idag är. Ja, ja, men vi tenderar men, ju men fortfarande så här på: Det är ju också ett sådant här narrativ som har sålts till oss ganska länge: att vi tenderar ju medvetet eller omedvetet att tro att rika människor på något sätt är bättre människor, mm. bättre med pengar, smartare och sånt. Man den här personen behöver inte arbeta en enda dag i sitt liv. Det är inte bättre folk. Det är rikare nej, folk. Nej, alltså det är Nej, det, det är ju så att säga den här, den här personen. Så liksom varför är den här personen i den här specifika familjen? No, jo, så att säga by accident of birth det är ju så långt som man kan gå. men Det är därför som jag blir lite när man sitter här. Liksom vi då bor med någon äldre i och de sitter och talar om hur mycket de arbetar i skogen och hur hårt de arbetar här och där. Och vad de, vad de gjorde för att knäcka extra och sådär. Man vill ju som skrika att, de att ja, men det spelar ingen roll. För att det finns inte mm. något sånt idag. Vi kan inte göra det. Så det är ju som samma smäste för dem. Och liksom att oj oj oj. Ni satt och runkade på YouTube så jag runkar bara till lyx. På, på på liksom exvideos. videos Ha ha ha. Ja, men vi har inte internet. Ja, men see how it feels, motherfucker. Mm. För att, men liksom, det här är en som gör. Man kan ju inte jämföra olika tidserfokar. Ja. Och att det blir de, de, weird. Ja, det de är ju det där att alltså, äh, Jag tänker här också. Äh, ta ta nu redan så att säga. Äh, min syn på till exempel skola och skolgång. Ja, Uh, jag nu blir av snart, snart 38. Så min syn på skolan är hopplöst föråldrad redan. Yeah, no. det, var, det var inte det jag ville koppla till. Men, men ja, no. jag är just så gammal. Yeah. Uh, ne, mm. <laughs> working stiff, ej. Men, uh, stiff work. <laughs> <ja>. <laughs> <Yeah>. <laughs> men, men, men just den här tanken på att man, man kan inte... liksom det man själv upplevde, ett, det är färgat av en egen minne, en egen nostalgi. Två, det är, samhället är inte samma mera, vilket var just det som du också hänvisade till här. att det, Man kan inte så att säga, applicera sina egna minnen på nu och tänka att, jo, men att gör som jag gjorde för det funkar. För nej, det, det är inte så att det, det må hur mycket som helst så att säga färga av hur du själv tänker men det stämmer inte för så att säga för det som är nu och, Nej, det och jag... lite tidens melodi och att man bara så sätter vi kär mm. så här passliga bitar att självklart är allting idoliserat och grönt och vackert om man bara så passit glömmer bort de här dåliga bitarna. Ja. Jo, va, va, va, jo, vad men sa det, ni? Har vi det. något problem på 60 eller Vilket tråg? Ja. Vad? Va? Ja. Rysk, men... kalla kriget ja. va, vad är det för någonting Vietnam, mm. aldrig hört om det liksom. va, vad är det ju om? Ja. Det, det är ju det är just det där alltså, att man, man på något sätt man antingen medvetet väljer att, att låta bli att uh, titta, titta på så att säga saker som kanske inte fungerar eller så att man bara då inte kommer ihåg dem för att uh, tiden förgyller minnena Mm. Och, och så. Men, men just så jag tänker att där kanske man har den där kopplingen igen till uh, uh, att varför man då så att säga, upplever de som är nu, eller de generationer som har kommit efter den som då latare för att man, man på något sätt uh, ser att läget är annorlunda men eller att de gör saker på ett annat sätt men man tänker på att ah, det där gör saker på ett annat sätt. Ja det där skulle inte funka när jag var liten. Och det är ju klart att så att det är den verklighet jag växt upp i så är ju den enda som gäller. Men jag tror också det är liksom lite så här sunk cost fallacy. Och att som sen så tror jag också vi har att göra med någon sån här sorts idoliserad men hopplös konformism. Att... Så som det har varit så ska det också vara. Att varför det? Vi är som så villiga att ändra oss på nästan alla andra plan. Så fort det kommer någonting som är snabbare eller billigare eller på något vis bättre. Då behöver det inte ens alltid vara bättre så länge det är snabbare och billigare. Så vi ju inte hur snabbt vi ska omfamna det och bara kasta allting vid sidan. Men att om det gäller någonting så... Avskyvärt som socialism eller rent av humanism i vissa fall. Så det är som att nej, nej, vi, vi måste nog fundera nu. Alltså, att, ja, jag arbetar så hårt att alla mina ledare är förstörda och liksom jag jag frös händerna och jag, jag kan knappt tala längre för jag har bränt alla organ och sånt där. Aha, så att du gick igenom det här. Så nu ska vi alla gå igenom det här. Ja, Men varför? För som du talar så låter det ju uppenbart som du lider av det du har illörde. Ja, ja, men man måste kvantifiera mm. lidan. Men varför måste man? Att som med den här logiken, varför bor vi inte ännu kvar i grottor? Våra förfäder ja. gjorde. Titta mm. vad fint det var i den här grottan. Mm. Hej Jussi, mm. vad, vad tycker du? Halla, ha, har du någon i det här? Jussi, Jussi kaipa! Jussi Halva men att ta kaizen är mycket näckri. jag förstår inte, det är liksom den här ständiga, det här ständiga bakåtsträvandet som på något vis ja. motiveras som en positiv framtidssyn och att den, de mest exkluderande de mest antisocialistiska tankegångarna. Så de framhålls också som att ja, och så vill vi vara ett inklusivt samhälle där alla hörs och alla får ta plats och alla arbetar för ett bättre land. Mm. Hur? Ja. Att som, vi kan inte alla gå på en åker och bara liksom ha, ha, ha, ha, ha. Och sen så blir det bara automatiskt, magiskt bättre. Att som, mm. what are you talking about? Att jag tror ja. att som, de vet ju inte vad de talar om. För att, för att ta ett fint praktexempel exempel här, Jussi Halla och har aldrig haft en fullständig idé. Han stod på sig shit. Och att liksom det enda är bra med honom är att han tydligen ska gå i pension. Så de kan sätta någon ja, annan annan. ja. Ja, han, jo, det är sant. Han är på vägen ut. Okej, okay, men det kommer någon annan galen fitta istället. Så får vi se hur galna de är. Men att det här är en kille som bara står och... har du någon plan då? Kan du motivera det här? Vad ska vi göra för att faktiskt göra det bättre? Så du är bara en stor jävla bulldog som har ljud. Okej. Okay shut the fuck up, att här så borde ju liksom förnuftet ta vid och man som att ja, men kanske vi har hört den här hunden källa färdigt nu, och kanske vi ska lyssna på någon vuxen nu som har gått i skola och kanske arbetar någonstans och liksom vet vad de talar men det låter så bra med den här hatretoriken och att, som att om bara de här personerna får bort eller om det bara det här partiet inte får säga någonting och bara de här äh, jävla könsidealen som du har haft i rakt nedåt stigande lärd från din inavlade familj får, får käras fram. Så då då kommer pengar på kontot och då blir det bra. Då får du, då får du äga ett, en egen liten herrgård. Mm. Jag, jag är ju som själv så intresserad av den här hur -delen. Det, det låter ju bra. Naja, men Jag röstar på den här killen och sen bara där jag ligger mitt i natten så kommer den avsugning avsugning tillbara... Ja, men, alltså, oh, oh, oh, yeah, äntligen. men att som... Kan du förklara mer hur det händer? Att en person, mm. ett, ett såhär metafysiskt fenomen, Skickar dem själv ut Har du en penis, mm. som, du, ja, ja, liksom Jag inser att det börjar bli en aning esoteriskt. Ja. Att vi kan ju inte... Uppräpa med olika ord. Liksom, att Inte det lönlöst att arbeta. Men jag tror poängen med det här avsnittet är som att du arbetar dig själv fattig. vilket är väl säkert på poängen i ett annat avsnitt som du nämnde jo. tidigare. Jo, Jo. absolut. Så att, jag tror att om vi lämnar den här arbetsaspekten, om vi lämnar den här kulturella aspekten, om man ser på mig som så här kanske hobby och allmänna saker. Ska vi säga då att vi är den lataste generationen? Mm. Kan, du, kan du lite som en nope. Of course she said, um, give me the gudommanis. Alltså det var prostitution känt var det ja, ja, ja Jo ja, jo, jo, jo jo. Bra, jo jo. Jo jo. jag jo. Jag, jag, jag just nu. Jag minns en bekant som när jag tänker efter nu så här åsäna förmodligen hade det mest propera som så här falska skratt jag någonsin har hört i mitt liv. Uh, säg, säg någonting skojigt Nikolaj ska jag demonstrera. Jag, jag vill bara göra en så här konstpaus så lyssnarna kan ta någonting med sig ut i vardagen. man vet aldrig när man behöver en sån ja. här talang. Okej. Okay. Uh, någonting skojigt? Ja. Ah. Ah, ah, ah, ah. Så är det många skulle kanske slå till med så här. Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Men det låter ju väldigt äh, krystat och tillgjort. Måste ju alla vara med om. Och jag tror det ja. är många andra sammanhang som skulle. Ah, ah, ah, ah. Kanske få andra konnotationer. Men att. Själv ah, ah, ah, ah, ah. Det så jag tror att en, en adelsman. Som just har avlidit, men kanske är lite för stolt för att medge skulle skratta i sådana kokett salonger. Ja, och säger: Greven då. Är greven död? Monnede. Och så faller han. Okej. Okay. Um, ja. Låt mig ge ett exempel då. Så att, um, min fritid, ifall det var någon som inte minns vad jag orära vilt om för kanske en halvtimme sen så är det, spenderar jag gärna att sitta väldigt stilla och förunna mig elektronik och, och, och grillchips och liknande. Mm. Medan jag tror många andra, framförallt många äldre generationer så skulle ju hellre spendera samma tid i trädgården att göra liksom så här fri, liksom friluftssaker, fiska... Yeah motionära mm. liksom sak uh, och de kanske rentan skulle se det som ett straff om de skulle sitta inomhus framför en apparat och bara så här um, där måste jag väl säga att liksom hela det här moderna samhället jag, jag räknar nu skulle säga alla som är födda 80-talet framåt kanske inte alla 80-talister när jag tänker att jag känner nog en hel del friskusar men definitivt som ska vi säga så här millennials eller 2000-talet framåt att vi är ju som på sätt och vis indoktrin är att varenda frisekund ska ju spenderas på någon plattform. Posta, yeah. uppdatera, blogga. Uh, och det är ju som inte traditionellt sett sådär väldigt aktivt arbete. Vad vi har gjort dock. Så är att vi har ju på sätt och vis effektiverat vårt fysiska beteende. Mycket mer än tidigare nationer gjorde. Att om man tittar på. Skulle säga, vår morföräldrars generation så att fanns det många fäta människor. Nej, inte egentligen. Varför var de inte feta? För, att för att de var aktiva hela tiden, och de åt inte så mycket hela tiden, och de åt inte så mycket skräpmat hela tiden. Uh, var de liksom i bättre formelar starkare än vi är nu. Mm, kanske inte. Jag tror kanske de var sägare och uthålligare. Men att den moderna människan ja. så äter ju liksom. Uh, vetenskapligt utvecklad supermat Och gå på gym uh, Så att Vi har ju på sätt och vis lärt oss att Det här fysiska är ju någonting som du ska göra Som effektiv Precis som allt annat i ditt liv mm. Ja Ja Men med det sagt jag tror nog jag undra, Jag goda... att, ha... ja, mm. jag att det sagt tror jag är moderna människor också Som gillar att beäta i trädgården. Och... Bara ute ja. just för the hell ja. of it. Men, att, um... ja. mm. men, men, men jag började fundera att är det är det, det att, så att säga, exemplen har blivit mer på något sätt extrema? Uh, om, om man tar då till exempel träning. Ja. Eller om man tar uh, trädgårdskötsel. Mm -hmm. Så nu, nu i och med i och med liksom sociala medier så alla de här exemplen, jag vet att det här också finns hänvisningar till andra avsnitt, det här med vad sociala medier kan föra med sig just det här att du ser exempel som är no, inte, inte är, liksom applicerbara på så vardagspersonen eller på vardagspersonens omständigheter ta, ta till exempel träning så det finns ju hundratals, tusentals miljontals videon på Youtube där du ser personer som i princip lever för att träna eller de jobbar med att träna. De kan träna fast 24 timmar i dygnet om de som skulle vilja. För de får betalt för det här. Och det är de modellen som man då ska utgå från när man tänker att ah, men jag har kanske chansen att klämma in en och en halvtimme några gånger i veckan. Mm. Och att, att så att säga, jag tänker på den där, att, att blir det så att säga, finns det en risk för en form av apati? Där, eller att man, man, man, en, en känsla av hopplöshet kanske där. Att man tycker att, men, inte har jag en chans att så att säga uppnå det där, varpå man blir passiverad. Ja, alltså, det är mycket möjligt men att som idag så är ju allting extremt ja. men jag tror att det behöver inte på något vis tala mot att säga för kanske 50 år sedan så kunde inte din säga hur jävligt ut som helst liksom. mm. det förväntades att det skulle vara proper på ett helt annat vis än att stänga dig in och liksom ta 17 foton idag emot ljus. Per dag. Ja. Um, och att som det här vad ska jag säga ditt sociala konto. Jag menar om jag tänker på mina morföräldrar, det här för de förkroppsliga liksom personer som är liksom genomsnälla men jag har aldrig liksom sett dem sitta när och njuta så här. Jag har aldrig sett ja. dem i en solstol på liksom deras gård och bara liksom när du att den talade lugnt en stund. Utan det var som att, nej jag har mycket att göra. Och så går de att göra en massa som så här total shit. Om du frågar mig. Liksom, så här så här shitgrejer som samlar några fucking pinnar och liksom håller på med så här bys. är som att när jag ser säg, hur de tar hand om en gård och så tänker jag att mm. om jag bodde där så självklart så kan jag låta helvetet förfalla. Men att som... Ja den mängd som jag skulle göra är innan jag Ah, jag är nöjd, nu är det riktigt snyggt här och så de saker jag skulle göra veckoligen för att hålla upp så att, men det här är ju ett riktigt prydligt gård det här är ju ett riktigt anständigt hus så det är ju som inte ens en teondel av vad de skulle göra själv för det var hela tiden något fan som de håller på att satt och, och knoppla med där så att, mm. så att ja, i, i deras fall undrar jag Precis som det kanske är många som sa efter krigstidsbarn om det var någon, någon form av vånda eller liksom någon sån här orolighet som måste manifesteras i att ständigt vara aktiv eller aldrig som riktigt hålla fred. Men att Och jag tror ju inte heller att de behöver nödvändigtvis tala som så här typ exempel för sin generation. Men jag säger bara att jag tror att det här beteendet och den här inställningen är mycket vanligare från deras generationen från moderna generationer för vi är ju ändå ganska tränade att jag tror ändå vid 80-talsbarn redan så är ganska som så här uh, indoktrinärer att din tid din semester, ditt lugn din fritid, ditt val ditt liv att som min personliga sfär som helst ska vara någon liten så här vardags oas där allting är lugnt och där du är ostörd och där du får hänge dig det är liksom någonting väldigt viktigt och det har byggts upp det att vara ett ideal. Medan ja. den här formen av lättja. Så skulle jag ha sett snä på. Tidigare generationer. Mm. Så att ja. vi, vi är ju nog redan. Jag menar alla är ju en produkt av sitt samhälle förstås. Jag det väl, men jag undrar. liksom Är det så stor skillnad mellan 80-talets Finland. och 80-talets USA. Uh, och jag tror som att Jo. Säkert är det, liksom, ja. av form av tillgänglighet, utbud och krav. Vi, vi lider ju ändå av att vara finländare. Ja, jag använder ordet lider av. Men att som, mm. men jag tror att som attitydmässigt så tror jag ändå att världen utvecklas i en någorlunda takt Och att som kanske det är mer, kanske vissa saker mycket mer okej tidigare på ett ställe i världen vissa saker är så här orubbligt nej, oavsett vad som mm. händer. Och jag menar, det finns samhällen i världen idag som kulturellt, politiskt och kanske moraliskt helt stagnera, Som till exempel vissa ställen i arabvärlden. Alltså som eh, behöver jag ta någon slägga mot, vara sig liksom araber eller muslimer eller islamister eller vem som helst. Men att jag bara säger att som... Vissa saker där så känns det som att men ni är fast nu i medeltiden i bästa fall. Liksom. Ni har kunskapen, ni har teknologin, gör hoppet. Gud är helt okej okay med det. Att, mm. ähm, men att det, det är liksom inte min plats. Precis som det, det här är ju, varför du inte heller kan tala med så skulle säga inbittna rasister eller så här. Att de, är, de är stängda. De har bestämt sig för att nu är det så här. Men och jag hör din argument och jag ser din logik och jag ser din fakta men jag skitar i det. De har inte sagt säger jag skitar i det, jag tror så här. Så att du kan inte nå dem. Den här förändringen måste komma inifrån. Och att ju mer du försöker desto mer på sätt och vis slutar de sig ännu hårdare. Så inte vet jag. Men att det här var ju som sagt ett avsnitt om lathet. Mm. Så ja. Men att du, du talar ju som den där tiden vi lever i nu till skillnad från kanske tidigare äh, låt oss kalla det tidsåldrar men vi talar väl egentligen om årtionden kanske. Jo jo alltså år, årtionden så att man tänker vi kanske ska tala ut till det egna perspektivet så att säga snart fyra årtionden. Nå, Alltså för att så sådär sakta liga börja avrunda för jag vill gå och göra andra saker. Jo, jo, jo, jo men som sagt där ribban är lägst. Jo, jo. Liksom. Rakt under ballen liksom. <skratt> uh. Där det, det känns. Um. Jag vet inte för att, liksom, jag minns inte så mycket från 80-talet annat än att liksom Transformers var ganska asem. Awesome. Att som en sån blomstrande nyfikenhet för olika former av elektronik tecknat. Och ja, kanske att så här en begynnande förståelse för, att, för xenofobi. Men att jag tror ju min barndom präglades ändå av att ständigt vara runt arbetande människor. Mm -hmm. Att som... Uh, Arbete var ju liksom det som folk identifierade sig med då. Ja. Mer än någonting annat. Och att även om det fanns tid så var det ju. Tycker jag en tid och ett återigen det där. Liksom. Men var du barn, Men underhållde dig själv. What the fuck. Inte har vi tid. Vi är vuxna och arbetar. Allt. Mm. Ähm. Um, men det är ju som mit, mit, mit mina barnintryck från 80-talet. Vad har du för intryck? Mm. Minns du någonting alls från 80-talet som skulle kunna relatera? Alltså jag, jag har ju min, alltså min, min far jobba mycket. Mm. Kändes att han ofta kom hem sent. Uh, ja, det är ju den säga, trevliga situationen att uh, min mor. Var hemma. Mm. Under den här tiden. Men, men som sagt. Där, där liksom. Min far definierade ju nog. Väldigt mycket av. Av, av arbete. Du var inte dagisbarn dagis barn som ungdom. Uh, alltså. Jag, jag börjar ju i, i, i dag, Dagis så här. Vad skulle jag vara? i? Jag var i fem. Kanske. Mm. Och då? Ja. Då började jag och sen, sen gick jag ju till, till förskolan. Jag var nog mycket det... tidigare. Okej. Okay. Jag tror jag var kanske redan som åring men, okay. men jag hade, jag hade ju någonstans genom en, en del dagis. Uh, men jag tror mitt första dagis var väl när jag bodde i Umeå. Jag var riktigt liten så det måste vara vara mitt första dagis så det var väl knappt ett. Ja. Och sen några platser. Och sen till sista så landar man ju i närpest. När man var fyra nästan. Fem. Äh, men att. Min barndom präglas ju nog av dagis. Sådär. För att. folk man... har ja. Folkarbete. Ähm, mm. Men att. Jag tänker ju att. Äh, Som liksom jag är ju själv. De här två barnen. Och jag är ju varit mestadels hemma. Äh, men ja. liksom jobb här och där men har man ju varit tillgänglig mycket mer jag tror konventionella appar har varit och nu är det ju ja. en fin sak nu. att fast det mm. spelar egentligen inte någon roll hur mycket pengar jag ska kunna tjäna att jag tycker det har varit riktigt bra eller det känns som att det har varit meningsfullt sådär men jag förstår ju totalt och jag tror ju på sätt och vis det är bra att som barn sig i sociala färdigheter och att som det kan vara jag tycker att exempel att de är så, så fint dagis med både personal och andra barn. Att det som jag, har, jag, jag tycker att jag, jag ska ha svårt att tävla med det om de ska vara hemma med mig hela dagen. Mm. Uh, men att um, om man går till 90-talet så att vad, vad känns det där? Har du några insikter om 90-talet och folks? folks lättsja Jag tror inte riktigt jag, jag, jag kan nog inte komma på någonting som jag skulle som egentligen skulle fungera som ett svar på den, på den frågan Hur ja, är, är det du själv då? Jag använder dig som ursäkt för att ta mig en funderare och alltså men det är väl sådär att om man vill sitta och titta på TV på något bra tecknat och sådär. Så kunde det allt som oftast komma en vuxen och ungefär suckat. Och men varför går du inte i kolgruvan också ungefär? Och liksom, att, I am a shield. Att liksom, vad vill du jag ska göra? Och att det var ju en sån här konstant mm. grej att gå ut och läka i solen. Och som att, men god damn yeah. Liksom Vi har... Liksom, det är inte roligt. Nu. Ja, men gå ut nu, gå ut nu och yeah. Fine. Mm. La, la la la Har vi läkt nu, får vi komma in och, och spänna inte ändå. What the fuck? Mm. Så att, ja, ja, lite då. Och, yeah. mm. Men att, det var ju nog en väldigt sådär ovilja. Gå ut och vara aktiv och liksom sådär. Fuck yeah. Ja. Men som... Redan då tror jag det här förfallet som de talar om hade börjat. Jag och alla andra unga visste att som en elektronik, that's the shit. Och elektroniken bor inne så att det spelas ingen roll. Yeah. Liksom att, jojo, jo, det är roligt att, att läka, liksom, with your fags and all, men jag vill gå in och spela Super Mario. Så att, fuck. Då står det någon satan sitter liksom, ut i solen är för lite frisk luft och gå ut själv. Satan. Men ja, det var kanske några sådana grejer. Um, mm. Jag minns att det var ju, det sväp ju lite lama över landet och sådär. Det blev ju som i fadningarna ja. av det. Och, och det var just, that's a bad thing. Folk är hemma och har inte jobb och är ledsna. Jag Någonting sånt. Det var första gången jag minns jag hörde någonting om utlänningar som skäl jobb. Och jag var liksom where where are they <laughs> men att ja nej men jag ser på riktigt ja. jag var, jag minns att jag jag satt i simhallen i i, i sådana liksom lokala simhallar så att någon gömbar disketära någon alltså liksom mig att ta tarna som kommer själj av då liksom för att bara ja. få så är och jag var som att Alltså, var, alltså jag var nyfiken att vad är de och hur, hur har de stå jobb för jag minns jag satt och funderade att kom de bara liksom att haha mitt jobb nu det liksom gick inte ihop i mitt huvud men, alltså. men jag tror nu efter liksom mognad och kunskap så har jag listat ut att ja. jag tror det var någon form av svart arbetskraft just så jo att någon kom ut om land så fick betalt under bordet och då fick någon inte arbeta i växthusen och sådär så att jag tror du, du, du gnällde nog på fel person men det var en rolig diskussion ändå att följa Basten um, så därmed så alltså det var ju som den att tiden man som börjar som gör några så riktiga arbeten shell som liksom sommarjobb eller någonting och sådär Ja. Och den jag midsommar det var väl att liksom det var väl man går från att sommaren är lädigt och man far och badar då. Och försöka. Så jag så mycket inte ändå man kan. Eh, äh, ja. typ liksom att va måste jag få ta i mig på morgon och plocka tomater. Nej. Och hänga, okej. Okej den. Ehm. Men jag Man kunde jaga jag jaga pengarna minns han ja mm. Och sen jo. efter det alltså Det har väl bara trappats på Att liksom jobb är ju någonting man gör Men jag tror jag har aldrig varit som så pengagalan Att jag som Sedde som mären minst liksom, to en end att, ja. Självklart har jag varit liksom väldigt glad liksom Någon gång jag har haft som så här, Riktigt välbetalda uppdrag Särskilt om det var varit någonting Som jag nästan ska vilja göra gratis i alla fall. Jag har haft lyckan att ha lite sådana tillfällen uppenbarat sig. Men att som jag vet inte liksom jag, jag, har, jag har ju stor respekt för alla som gör ett jobb varenda dag, varenda år för att sätta mat på bord och så här. Och det spelar ingen roll ja. om de arbetar inom sektorn eller Ja, jag känner att jag har liksom extra uh, respekt. Uh, framförallt just nu för de som arbetar sig inom hälsovården, skolvården och ålderdomsvården. Men att du ja, det finns ingenting tristare än när man möter någon människa Man är som att hej, jag heter Samu, och äter då. som hej, jag heter arbetar jag bor på arbetar och arbetar och arbet och mm. we go Ja. Ja, för att känner jag igen mig själv i det där. Hej. Jag är den. wait for it, Jag är Nikolaj en psykiater och har uh -huh. varit en med Och ja, klinisk. Välkommen, välkommen doktor Nektar. <laughs> <laughs> ja, tack. Ja, ja. Ja. Dr Hannibal Nectar. Ja, det är så bra. Vad du, du var? Du vad du var jag insåg? Ja, berätta. Det var varit hundra avsnitt sen vi senast hörde från Dr Hannibal Nectar. Mm. Det är sant. Vad säger du om vålet? Ja... ja. Ja, kanske Kanske att vi, vi, vi Borde tillåta oss Själv mer lätt ja. ja men Tror ni det är lätt att pumpa ur den här skiten Väckoligen Att Det är ju som Vad blir ja, alltså, det börjar Det börjar bör ju sägas att för, för mig så är det ju för, Förhållandevis eh, Lätt för att jag, jag kommer bara hitta Och vacker och och släppa mina äh, guldkorn ifrån mig och, och sen svevar jag iväg igen ute i ätern. Det är sant, så... varenda position du besitter i samhället, Nikolaj. <laughs> ja, skulle jag nu få betalt för de här liksom, de här korta stunderna då jag uttrycker mig väldigt vagt så, så ska jag ju banne mig och jag skulle ha pengar. Då. Kanske du skulle gå in ja, i politik. Ja, oh, tylajigt. Ah, <laughs> ja. skåda, där kommer han från fen Måne släpper han några guld för Gylda Pellet innan han springer iväg till nästa åtagande. Mm. Vem Då, vet? Ja, kanske vi har tvalli, alla hos efterträdare här. Du behöver bara mm, ja, lära dig tvalli. att liksom, tala ur arslet men du har ju snart 256 avsnittserfarenhet ärfaren här att dra på här. Mm. exakt. Exakt, no, men professional bullshitting. Men du vad, sen vi började den här liksom Gaylord-podden för över fyra år sedan, det har aldrig varit en vecka vi har missat avsnitt. Mm. Allt det kommer ut. Och att jag säger inte att alla avsnitt eller ens något avsnitt är särskilt bra, men det har varit ett, det är ett åtagande. Och att vi har ju kött det med bravur så till vid att vi har kommit upp och liksom. Sen har vi dreglat ordsmägma sådär passligt länge och sen har vi satt av igen. Sen har vi trott att vi har åstadkommit någonting. Men det är ett åtagande och jag tror att man. Det säger väl någonting att man kan hänge sig och att man kan respektera liksom uh, den här. Ja, jag vet inte här. Det finns, det finns så bra ord på engelska. Men att man mm. översätter inte så väl. Um, mission statement. Um, men att man kommer och man gör sin shit. Å andra sidan så blir jag ju lite upprörd. För jag tänker ju som att vi har ju ändå redan vi har ju ändå redan blivit slappa. För att när vi börjar så gjorde vi två mm. avsnitt i veckan. Uh, jo. Ja, eller, och kanske direkt från början, men liksom vi, vi kom ganska snabbt in i den rutin av att, vad var det? Spoilervarning på tisdagar, triggervarning på fredagar om jag minns fel. Ja, så var det väl, mm. Det finns fortfarande någon sida som säger någonstans att vi kommer ut två veckor, eller två gånger i veckan, som att är sådana. Vi skicka upp det för typ två tre år sedan. Ah, du menar ja. Men snälla långsamt. Det, ja. det är den enda vägen att snubbla. <skratt> <skratt> ja ja, jo. ja. Nej men men sen så sa vi någonting när det blev sommar att äh, ja men kanske vi tar sommarprogram program lite lite ledigare, lite sådana så lättare som att ja så som man erfarenhet som att men här där är ganska bra och det är ganska väntat det kommer ut en gång. I veckan. Det är väl fint. Ja. Det väl alla som säger att Ja! sen den kommer vi alternärar. Vi orärar filosofiskt djupt bullshit en gång i veckan. Och sen så river vi isär någonting. Någon slags media shit. En gång i veckan. Det kan väl inte gå fel. Mm. Utan när det gick fel. Det har blivit i fyra timmar av nekrofili. Och Men att, äh, sånt händer men vår, vår flit och vår, vår, vår idoga strävan har redan förfallit, har blivit någonting kompromiserat och, och, och lat och förkastat. Men varför inte varför inte låta så att säga, naturen ha sin gång här och, och bara så att säga vad, vad skulle nu vara följande då? varannan, varannan vecka? Hur skulle vi säga om vi liksom vi har sett jubileumsavsnitt att, att nu så är vi in på fjärde året, så nu slutar vi. Och sen när det har gått lika lång tid som mellan det här avsnittet till vårt första avsnitt, så då gör vi nästa avsnitt. Och sen så går det lika lång tid från det. Och sen så har vi ju en bra rytm där. Mm. Tänk vad fansen måste vänta på nästa avsnitt. Ja. Jag menar, du, du har liksom över fyra år att, att, att sätta alarmet och liksom boka in i kalendern. Och om du inte kan göra det så, då vet jag sannoliken inte vad lätt jag är. Mm. Den lataste generationen. Ja, jag vet inte vilka ord man ska använda. Kära barnbarn i framtiden! När jag var, ung, var och spoilervarning. Det är många som glömmer spoilervarning. Utvecklingen. Nu är det 32 år mellan avsnitten. Kan man fan inte ta sig en liten funderare och sätta larmet? Det är väl inte för mycket med hjärt att henge sig vart 32 år. För att lära sig lite nya kreativa kraftuttryck. Och kanske ett och annat om nekrofili. Trygga varning!